Egunon entzule preziatuak, hemen gara berriro ikar hori gabe. Egunon bai, unai eta jala berriro zuekin, kontu interesgarri asko kontatzeko prest eta ikar horik ez. Aurreko saioa maniagutziago bentzat, Harrera oso hona izan baitzuen egin genuen lehen saioak. Hala da, eta asko postu intuen horrek. Gogoan izan, kontu interesgarri gehiago nahi badituzue gure webean topatuko dituzuela, mrafundazioa.eusuegunean. Ana aurkituko dituzue dokumentu desberdinak, bideoak, audioak, zuen gogoa xetzeko nai agina elikagar. Agordatuko saretenez, aurreko saioan Greziara jarri ginen begira eta gaur ere ara begira jarguin dezken, gauzak pilpilian daudeta. Baina ez. Gaur Atlantikoaz beste aldera egingo dugu jauzi. Hori da. Argentinan jarriko ditugu begiak. Ta baldetuko dezue, normala denez, eta arrazoiz. Hau beti kanpora begira jarriko dira, noiz jardungo dute gutaz. Bajakin ezazue gu kanpora begiratzen dugula ikasgaiak ateratzeko. Asko dugu ikasteko Argentinako esperientziatik. Europan jasaten ari garen erasoa, orain hogei ogeita bosturte Latinoamerikak jasandako berbera da. Zorraren krisia sortu eta ondoren austeritate politikak inposatu. Horritzen dezu ahiala kanpo zorra betiko zorra kanpaina, Gaztelaniaz deuda eterna ez barkatu, deuda externa, deuda eterna. Bi mila urte aurreko urteren baten izan zen. Gaztea izango zinean? Ba, gauratzen dut, begatina pe, bat nuela, eslogan urrekin. Bai. bai. Ba, ba justu orain horixe gertatzen ari da Europan bertan. Eta aurretik, hau bizi izan dutenek, asko dute guri erakusteko, ikusiko dezue. Manu Robles arangiz Fundazioko kideak gara eta gaur kokodriloez, austeritate politikez, pobreziaz eta larun bateko manifestazioaz jardungo dugu. Eta berrikuntza batekin gatoz, gaurkoan bizitatzo bat izango dugu. Bai, ez galdu gure gonbidatuaren itz zorrotz eta argigarriak. Guk ikusten ez dituguna kasaleratzen osoiaioa iaioa daite. Erneberaz, irratei libreari. Leonbieko horen elangelera bizikleta. Argentinako kantautorek garrantzitzu denakko bat dugu leongieko, eta kantak 2000 bat ultera gara batza. Urteo hartako abenduan gazteari espeinia dago eta leprati bera da bat bizikletako aingerua. Iriburuko egoak lepo eskola batean anegitun zuen lepratik, pobreziak gogor zigortutako gune batean. Emilleta bateko benduan, krisi eta gatazken testuinguruan, poliziak eskolarak gerturatu eta argiroka hasi ziren. Lepraktio orduan, terrazara irten eta honela esan ziko. arma hoiek, hemen baskaltzen ari diren umeak baino ez daude. Por las esquinas del barrio por calles por las paredes desde baños y cárceles Eta ezen ba, gaurko saioarekin, urte bat aitzaki hartuz. Hala da, ez dakitakizuen, baina ELA Sindikatuak eun urte bete zituen orain lagurte, bimila eta amaika. Eun urte, betetzea ez da edonalako gauza, erakunde gut ziklortzen dute. Hori dela eta omenaldi bat egin ziguten, bat eta bakarra, eta badakizuen on izan zen. Entzule argienek, hau da, gure entzule guztiek, asmatuko zen duten, ez da? Rosarion egin ziguten omenaldia. Argentinan. Asmatu ez dezuenak badakizu ez ere egin dezakezuen, saioa berrir zentzun eta orduan erantzuna jakingo dezue. Ez da idia, txarra honain. Bai, ez da txarra. Bueno, tontakeriak utzita gauza da ZTEA sindikatuko lagunek konbidatu gintuztela Argentinara, eta han sekulako harrera egin ziguten. Ikaragarria izan zen. 2000 urtean abiatu ziren foro sozialetatik ezagutzen dugu elkar eta ordutik harreman bigaina izan dugu zerteakoekin. Baina egin ziguten omenaldia konkitu egin gintuen era bat. Urrengo urtean 2012an geu gonbidatu genituen ona. 90. hamarkadan Latino Amerikat jasandako erasoari nola egin zioten aurre jakin nahi genuen eta ikasgailugarri eman ziguten. Entzun bestera honako hau. Ea 6 irutzen saizuen como le gusta a Joseba la frase cocodrilo que se duerpe termina haciendo canteras entonces, si nosotros nos quedamos tranquilos este, nos pasa por encima los empresarios, los capital financieros son enfermos, tienen una habilidad riqueza y acumulación de poder eh, impresionante y tienen la particularidad de manejar con plata absolutamente todo Ederra zeteako lagunen lehen irakaspena. Lo gelditzen den krokodiloa kartera bihurtzen dute. Ezna egon behar dugu hortaz. Ez badugu nai kartera edo opolza bihurtu. Ezin dugu eldi egon. Horixe, ez geldirik egon. Mugitu. Esango dizute mobitziak ez duela ezertarko balio. Etxaia handiegia handiegia dela, baina Argentinatik badute honi aurre egiteko beste irakaspen bat. Estamos peleando por la humanidad. Estamos peleando frente a una crisis civilizatoria. Estamos peleando por el destino de la humanidad. Y eso hace la diferencia. Lo que hagamos hoy va a ser diferente. Si damos un paso al frente, estaremos peleando por una humanidad. Si nos quedamos en casa, estaremos peleando por otra. Pablo recordaba ayer una frase que para mí fue clave en los momentos de mucha crisis. Yo me paraba en las movilizaciones y decía, no sé si sabía cómo hacer, y decía, bueno, recuerdo la frase de San Martín. Estábamos tan mal, la recuerdo ayer, ¿no? Estábamos tan mal, esa. recuerdo la frase de San Martín. San Martín, nuestro jefe de los ejércitos libertadores, que fue uno de los grandes de esa época, con Bolívar, con Artigas, tantos otros que, que Martín, que imaginaron esa pelea, En el momento plegara bataz, en el enemigo siempre se ve más grande si se lo mira de rodilla. Hay que ponerse de pie y seguramente lo no podemos ir a derrotar. Usted son los Así que, eras. Bigarren irakaspena ere argia da. Ezin dugu akonplejaturik ibili. Belauniko begiratzen badiogu etxaiari erraldoia iruditzen zaigu. Duintasunez, zutik jarrita begiratzen badiogu ordea txikiagoa da. Erraz esaten da, baina konplikatu da zutu nik jartzea ezta. Mobilizazioak egin, ingurura begiratu eta batzuetan esaten duzu, non dago jendea? Gazaten garen erazioaren aurrean, jende guzti kalean behar luke, baina, baina ez, beldurrak indarandia du. Beldurrak, makur errazio egiten gaitu, belaunikatu, eta sinistara digu boterea bestearen gandagoela. Baina, zutitzen bagara, gu dago boterea. Ba ez dakitzen batali zentzut izan dudan eh, zertarako joa manifestaziora. Urren gogunian berdin gaudeta. Nahi baina jende gutxiago mugitzen da, egia da, baina horrek ez digu etxipena sortu behar. Begira bestela zer dioten gure lagun argentinarrek. Ahi komenzamos a, a trabajar. Mm, primero, nos radibamo con peito, bando charlabamo con la gure, borde, recordabamo en esa época, eh, las marchas Decía, había un poema que le había dicho un compañero nuestro que sea la marcha flaca que nos enamoran. eran marcha flaca porque eran tan pocos que daba un homenaje. Porque claro, la gente decía ustedes son buenos tipos, buenas personas, buenas mujeres, buenos hombres pero la verdad están desfasados con la historia. Bastare, cuando llegamos a Txobat, eso es lo que nos ha pasado. Y Michele, cuando llegamos beraieken ninten zituzten manifestazioi, martxas flakas daitzen zietela. Martxas flakas, ba, asaltzen zan jendea oso gutxia zehola, oso gutxizelako. Berak esatezun, dabamos pena, de lo pocoz que eramos, es? Eta, hildo horretatik dator, zetearen irugaran irakaz pena. Nola, adorea izan zuten, zein zutenagatik, borrokoatzen jarraitzeko. Hamaika martxa flaka zituzten, Baina eutsi egin zioten. Hamarkada batez eutsi eta azkenean emaitzak lortu. Mobilizazio eutsi behar diegu hortaz. Jarraitu mugitzen. Ez dakiguz noiz zerta daitekeen emaitzak emango dituen txinparta, baina martxan segitzea da modu bakarra. Mugitzen ez bagara, gauzek okerrera egingo dute. Eta zertarako mugitu behar dugu? Entzun dezagun jeteakoak alde mugitu ziren. Nuestra fue ningún gobernador pobre en Argentina Y fue el quiebre Del 2000 al 2001 Pudimos voltear el gobierno Por eso En el 2001 Antes de voltear de la Rúa Cuatro días hicimos una consulta popular Como no El gobierno no quería Hacer consultas populares Nosotros hicimos una Se acaban de cumplir 10 años de eso eh, Y yo decía No, si no nos equivocamos Resulta que hoy hay el convenio colectivo de trabajo en la Argentina y la pobreza sigue. Hoy en la Argentina hay se hizo la devaluación, hay toda la política de commodity y la pobreza sigue. Hay mercado interno para lo pequeño y la pobreza sigue. Se derogaron negaron los leyes de obediencia de vida el punto final y la pobreza sigue porque la herramienta de dominación es eso. El es la clave de esa escritura, el hambre, la pobreza la desokupazioa. La desokupazioa no es, la necesitan ello, no solamente para concentrar riqueza, sino para hacernos mierda a nosotros, como clase. Pobreziarekin amaitzeko borrokatu zuten. Victor de Genaro kesandu, pobreziarekin amaitzeko galdeketa egin zutenetik etik, urte pasa zirela. Urte hauetan, gauzak asko lortu dituztela. baina pobreziak hor jarraitzen duela. Borrokan jarraitu behar da. Norbaitek esan dezake, baina ezinezkoa da pobreziarekin amaitzea. Ez dakitala den, baina Viktor de Genarok esan du asmatu zutela. Nola daiteke hori? Galdera horri, galdean okerantzun esango dukenik. Zertarako balio du utopiak? Martxan jarraitzeko. Martxan jarraidezagun ba. humanas que se ven a otra luz como cuando veíamos un perro andaluz yo no sé qué pasa pero sé que pasará sé que este mundo pronto se destruirá esta oración que está invocando para Dios ya que nos están mirando su piedad yo y como pecho lloro mascando mascando masticarlo masticado tanta bronca que hemos tragando y de sobran palabras que faltan y voz que mueren muertos que se levantan para voy a decir lo que esta vida me hace sentir voy Esan dugu, atzerria begira jartzen garela, guretzako irakaspenak hartzeko. Argentinatik gomendio asko eman zizkiguten, baina gukona lau ekarri ditugu. Ez geldirik egon, zutik begiratu etxaiari, jarraitu flakak egiten etxi gabe etorriko baitira potoloak. eta epeluseko helburuak esarri, aurreran zeramango gaituztenak, pobreziarekin amaitzea esaterako. Baliagarriak zaizkigu irakaspenok, ezta. Gainera, hauek guk baino grazia handiagoreekin esaten dute. Baiz, lantzarik gabe. Naiz eta momentu batzuetan estan gusti zargi ulertuagian, beraz berri zentzuna izatekotan jo ezazu gure webgunera. Argentinarren irakaspenak erabiliz Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta martxan jarri genuen, eragile desberdinen artean. Alientza zabala da eta programa sozial bat adostu genuen. Erreza, erreza da programa soziala betetzea, ez, baina horrera egiteko laguntzen digu. Horregatik kalera ateratzeko deia egiten dugu. Larun bata honetan Bilbo eta Iruñean manifestazioak deitu ditugu. Hortasitze egiteko Sabianza dugu hemen. Erla Sindikatuan Trebakuntza arduraguna. Egunon Sabi, onki gure da. Hola, egunon. Programa soziala haipatu digunaik. Euskal Herriko Gudun sozialaren lorpen garrantzitsua kritikatik, no labait akzio pasatzeko pausua. Zein uste duzu dela programa sozialaren ekarpenik indartzuena. Bueno, nik esan gonuke eh, programa sozialaren alderdirik importantena ez dagoela programa onbertan, eta daile gutxiago eh, eh testuan bertan, ezta. Eh, nik uste dut kontuan hartu beharra dagoela nondik gato zen, ezta? Da nik esan gonuke E, azkeneko krisi honen, e, bueno, ja, zortzigarren urte honetan, egin dezakegula panorama txiki batetan, nik uste dut, lau fase e, mugimendu sozial eta sindikali bizan, lau fase pasatu ditu gula ezta. Nik lehenengo fase batean, lehenengo urteetan, e, gehiengo zindekalarikin batera, zaitu ginen, erantzun bate, bate batean, zegoen e, oldarraldiari, zegoen e, krisi ekonomiko eta sozialari, Bigarren fase batean, e, beste erantzun mota bat bilatu genea, genuen hau da eh sindikatu ezaparte bilatu genuen mugimendu sozialekin ere eh menpekotasunik gabeko e, artikulazio bat osatzen mugimendu sozial eta sindikatuen artean protesta egiteko eta grebogu korpilo bat eh bestea beste eta manifestazioak eta bestelako ekimenak bultzatu genituen lemu horretan. Gero nik uste ez? Ba, artikulazio horretatik sortutako mugimendu horretatik hirugarren fase bat ireki dala e, e, azkenean pentsatzen e, bai genuen e, ba, bueno, ba, proposizioen momentu bat o proposizioak egindargen dituela eta sa, protestaz gain proposamenak egindargen ditura eta hori erantzuten dio kerta sozialarekin ta programa sozialarekin egindako ibilbidea eta Bueno, Faseagoaik ez dira bata abesten atzen dut orzinenak, solapatu egiten dira horrean batean batean. Baina bueno, kritikatik proposizioa da paseo zala, eta urte honetan bertan ere, nik uste eta ipatu lagola, e, e, ez da, ipatu behar dagoela horri erako ditutak egun alternatibain duguna. Hor, nik uste da, laugarren fase bat, solapatu egiten zeuguna, eta hor e, da, beste bueno, mezu bat. Aldak eta aldakarrikatu behar da, proposamenak egin behar dira, baina horretaz aparte ere, e, izan e, eukina idugun aldaketa izan behar dugu. Eta e, ikusiz e, guk zer egin dezakegu. Istuteuzioak eren politikak aldatzen ez badute ere, guk zer alternatiba, zer egin dezakegu hori egiteko. Eta, bueno, nik uste, e, Honetan, interesgarria, oso luze luzea eritxuna ditzela, baina ez da programa soziala baizeketa, prozesuaren zefasetan kokatzen gara eta ze landu nahi dugu. Nik uste, hilu ere moiek, ez da. E, Instituziuei aldaketa eskaeda, eskaakizuna aldarrikatzea, ibigarrena proposamenak egin eta hirugarrena e, izan nahi dugun aldaketa, okin nahi dugun aldaketa gu, guk gu gu bizizta. Hum -hum. Aldaketarik ez da egongo bizarte mugint gabe, zure hitzak dira horiek xabi. Kalera ateratzeko momentua da. Bai, dago. E, e, Joseba Sarri nahi hindiak, e, moroak e, gara bedaino artean, eriguruan bukaeran esaten zuen plaza publikoa guztu beharra dagoela, esta? plaza publikoa mercatariek, eta boterek okupatu dutelako, eta orduan behar beharazikoa zala, dutzen zeiko, son betafora polita zala, esta? Eta Naomi Kleinek, e, trinaderzok diguruan, eta ipatzen du Bain Roosevelt presidentea e, sindikatuekin bildu ezala. Eta bilera bukatutakoan esan ziela sindikalistei. E, eskatu di dazuen gozti horrekin e, ados nago, baina niko adizuen nik hori egitea, kale akuntza izte, eta behartu nazazue hori egitea. Eta, bueno, niko usteet bi metafora hori, bueno, Hojek bai sorri naindiaren eta Rosvelena adierazten du politika e, egibolobil bat, ezta. E, instituziak sekulako muga dauzkatela e, politika egiteko eta kanpotikera egin berseiola. Eta zeinek egintzen du, neurri handi batean plaza publiko hori betetzen duena, ezta? Eta plaza publiko hori merkatariz beteta edo transnazionaliz beteta edo bestelako botere beteta eh dagoen bitartean, ba, parlamentutan egingo du, egingo da plaza publikatik egiten saien, asta, edo orrun guk plaza publiko hori gustuz okupatu gara dugu estan. Nikuz eta hori da aldaketaren logika mm. neurri handi batean. No. Eta eraso neola, neoliberalen baitan sindikatuek guztiz dugun jasarpena ere oso gorditza da. Eta eraso hau bertako instituzio eta patronalatik ere badator. Orduguan erreforma zenbait sindikatu lege eskanpo gusteko mm. Bai, Atzo militante sindikali bantzuki nero nintzen, eta pixka, krisiaren ondiko lanko garrie espikatu, bueno, zen izan da prozesua, eta eh, nintzen komentatzen nuen, krisi hau nola kudeatago da, zerratik kudeatu da, kudeatu dan bezala, eta nire ustez e, e, horrelak kudeatu da, aldi berean demokraziari sekurako golpea matza hilako, eta, bat du, nintzen zen genuen, sindikali nintzen paitatzen ari den, holdarra e, aldi hori, e demokraziaren krisiaren e, barruan kokatu behar e, deguela, ezta. E, Pierre Bourdieu, e, e, socióloga frantsesa, duela ezta gizarte 98 diplomatik Demondiplomatike idazitako e, e, artikulu batean, la esencia del neoliberalismo zuen titula esaten zuen neoliberalismo zela e kolektiboa suntzitzeko programa metodiko bat, ezta. Eta nikuz e, bordiek Bourdieu ekandako gura Verdaderoagoa da lauain, eh, esan zuen baino, ezta? Ze nikuzet oso garbi ikusten ari da, ikusten ari gana e, kolektiboyen arkako e, e, erasoiek, ehasoiek, ezta? Alderri eremu sindikalean oso garbia da, baina kapitalismoa bezain zarra. Azken batean, enpresak e, zera nahizula, ezta. E, langile banakoaren artean eta enpresariaren artean ezdagia egon inungo instantzia kolektiborik, ezdagia egon inungo identitateko identitateko kolektiborik, ezdagia egon inungo konsientzia hartze kolektiborik, gertatzen zaigun ari buruz eta e, nada, banak, banakoaren kudeakita egin ezta. Bueno, berdin pasatzen da. Eh? E, presoaren artean eta instituzio finantzieraren artean ezdagia egon inyungo referentzia kolektiborik, ez mugimendu sozialik, ez abokatumen kolektiborik, ez inyungo, ez, ez banakoa, konpondu dadaia, estatuaren, o, o estatu onipotente honipotente horrekin, ezta. Baina, kolektiboen suntxik hori ez da ematen bakarrik baina sindikalean, nik uste eta dideaz, eh, pobretuaren, eh, pobretu izan denaren kulpabilitzazio prozesu individualak eta hori nola areagotzen ari da, sistematik eta baita ere, E, pobresiaren arirez fenomeno despolizitatu, deskoletibizatu, nahi da, pakoita e, sentitu da, hori e, bere arazo personala dela, bere e, zea personala dela, ezta. Eta, bueno, nike hor kokatuko nuke, nike beste bestela, egingo galen duen e, ez, eskasi, nik abintzari ez azoiten zaioan, nike eurakurketa e, e, oso bitimista izango zala, da, ez dago, sera biti izateko, oza, demokraziaren aurkako eraso badago eta atal batetan pa sindikalistari ere bere parte adokatzen zaio, Eta testu inguru horretan Xabi, zein da sindikatuak emandituen urratsak? Zeintzuk dira sindikatuak emandituen urratsak? Bueno, argi dagoena da eh da, eh e, sindikatuak iraganean eragitarriko zituen tresnak ikaragarri agoldu direla hotan, eztan krisionetan bestea beste, aldaketa normatibo oso importantearki izan dira, sinddakiatuaren eragin nausia negoziazio kolektiboan ematen zan, eta negoziazio kolektiboaren aurkako erasoa e, kriminala izan da lderrri normatibotik ezta enzu zen ere, erreferentzia kolektiboiek zuntitu, zuntzitu beharrirenean, eta hori esaten nuen ez da, langile banakoaren artean eta enpresaren artean, ez da dila egon inu istantzia kolektiborik, ez da etxarmen kolektiborik ez da? Artzenean, Danan Cristiano Ronaldoak izango dogeina da bezala, dana dozbegu negoziatzeko ademena, eta kontuan hartu gabe, bai, guk bon, egiten beguna, ba, le munduak egiten beguna, erozinekin dezake bentramento fiska batekin, eh, guzki Cristian Ronaldo eta ez daukagu negoziazio bat menik ez badako ez badako kolektibuk egiten, ezta. Da, da zentsu horretan, ba, sindikatuaren eragina ikargarria uldu da, ezta. Eta ordun guk esaten dugu askotan, e, urte hauetan zea egiten ari gara. A, zea egiten ari dela, imax de tope jartzen, eh? Hau da, ikerkuntza, berrikuntza, eta garapena maila Sindikalean, ma martzen al jartzen egia, bilatu behar ditu lako otrasena eren unkorrak e, e, eragiteko, ez da? Eta oso modu prekarioan, eta oso modu E, apalean e, erantzuten ari gara, ezta? baina prekaria dalako eta apala dalako garantzia eman behar gusta. Eta, aurkitu bueno, e, ditugu, loikurtzen ari gara mekanismo batzuk edo tresna batzuk, e, beste a-beste, ba, bueno, intzarmen kolektiboetan inkorporatzen e, ari garen e, e, erreforma laboraren aurkako klausulak edo e, ba, dugu lagutzen ari farroko parlamentuan eta e, erkidegon tramiten dagoen harri e, ekimen dago egilea, ez da zu kontraten eta badan baldintzak errespetatu daitezen, eta gara. Ez da, ba, bueno, e, inzidentziaz, e, ekimen oso eskaseak dira, e, orain dik oso langile gutxi dira egiten behirioan, baina, beren balioa ez dutza bere e, zabaltasunean, baizik eta, e, demostratzen dala, posible dala, beste goza batzuk egitea, ez da eskasa edo esan duzu batzutan iruitzen zaigu guk gauza gutxi iten ditugula, gutxi lortzen begula ez, baino berore patronala da torta gure kontra izugarrizko eraso eta egiten du, ez? E, tematu egiten da patronala ba, sindikatu borrokan dabiltzan sindikatuen kontra, bai, mm -hmm. no, e, nola asalto kasenuke. Bueno, hori oso logikoa da. Zen e, guk e, guzten badirazude metafora futbolistiko, bueno, kiloleko metafora datatzen, gu gure tanteadoreari doareari behiratzen digu, eta ze ikusten dugu. Gure galera ikaragari abetur, gure galera ikaragari abetur, berreun mila persona jendea ikaragarri pobretzen ari da, babes sozialaren sistema porret egiten ari da, e, langabetuen erneko irurogeia ez du, ez du, zari, ez du e, inungoz diru zarrerarik jasotzen, eta orduan, Guretzako goleada bat pairatzen ari gara beldurgarria, ez ta? Hori egia da eta hori horrela da. Baina hori ez da egia guztia. Eske patronala kapitalegorra hola behar du. ez du bakarrik garaipena behar. E, nik esan gonuke bigarren munduko gerra gero garaipena etzen hain borobilia. Baina oin, el Euskal Herrian ikusten e, beintzat Euskal Herrian pasatzen ari ikaragarri irabazten irabaziarren eh eremoan balode horban batzuk, ezta? Eta nikuz bete oso mailaxumean eta prekarioan lortzen ari garen e, erantzun txiki horiek adibidez itzarmen kolektibotan lortzen ari garela, patronalarentzaz sekulako arazoa dira. Gure lorpen txikiak zergatik Demontzendalako praktikan bestelako kas honetan negoziazio kolektibo bat posible da Eta, E nego negoziozio, bestelako negoziazio kolektibo hori egiten duten enpresaria, ez, ez daude krisan eta enpresbietan ez da enpresguaa galtzen. Hau da eta patronalak ez du behar bakarrik irabazi handi bat, baizik eta erabateko edabazian naizte irabazia txikiagoa izan, ez dakit ondoz pikaltzenari nahi zen. Mm -hmm. Behar du, orbanigabeko eremu eh, bat. Zeren, bera badaki, bestea beste, momentu honetan, eh, lan arremanak eh, disiplinatzeko sekulakoa almena daukela. E, sekulako, bestea beste, bestea bestea, lagana bezia da abuelako. Baina, badaki, etorri aitekela beste momentu bat, nuen, dandabeziaren eh, mehatxu eh, hori ez da inpotentea, eta borrokarako ahalmena handiago izatea. Orduan, existitzen diren bestelako negozio kolektiboeen erreferentziak, ba garrantzi handiago hartu dezakete, ezta? Eh, uh -huh. e, nik esan nahi nuke eta apaltasun osoz eta, zera, Euskal Herria urte sindikal bada la. gure miserik ikusten ditugu normala bezala eta asko fustigatzen gea, baina Euskal Herrian eh, tasa edo zientzindikatoria filizatza eguneko hoi da marrekoa da. Espainian eguneko ama, amaika eta frantzian eguneko goztetik ibera. Ordo, emengo patronala, naista sekulako hilabazik e, euki oso preocupatuta dago, oso arguratuta dago. Zai ikusten orban hori, e, orban europea amaian ematen ari gan, e, orban hori ez da. gutxi lehagun xabi, Itsegin e, genuen gai estandin ekonomilariaz, eta estandinek, e, zelan bere, azkenengo liburua orkesten zuen bideo hori komentatzen genuen. Prekariatua, klase sozial berria da liburuaren izenburua kastar edazko bertzioan. Jator bertzioan, klase sozial berri horri arriskutsu abizena karraitzen dio. Hau da, prekariatua, klase sozial arriskutsu berria. Naberdura hori oso garratzitzua dela diosku estandinek bideo horretan. Bai, eh, bai, ni oso pozik nagoa Grezian eta Espainian diozazionali denarekin. Eh, Zer sa nahi dezorekin. Eh, Bigarren mundu gerratik onea, eh, Europan, inoiz eztu hilabazi eh, socialdemokrazia eta demokrazia kristauak e... Eh, eh, eh, eh, bi aldarri o bi erreferentzia eh, politikoen programak eh, ukatzen duen erreferentzia eh, politikorik ez bada daroi 70ko hasieran momentu baten PSI kidagoz Italia, baina zuen gobernatu hau da eh, gerra hotzaren logikanetan ez hori ezhalako posibleo eta hori gehiago Maastricht tratatua aprobatzen denetik Europan, eh, ez du inoiz itza Europan, Europaan eh bat eh, kredo e, neoliberala eta momentu honetan austeridadea e, e, aldarrikatzen ez duen partidu bat, ez da? Eta, zentzorretan, egresiako herriak, baten nengo aldiz Europan, edamandu e, boterea austeridadea koestinatzen duen aldean indar politiko bat, ez da? eta hoi fenomeno berria da, eta hoi da gizartearen e, irabazi bat, eta beste kontu bada izango da, zer egin dezakingo berrure, zer egingo duen zer pagtatuko da, oi Europan barruan jarretuko da, hoi ba, bueno, edorkizuna ez dago idatzita, eta ez dago idatzita irabaziko dutenik edo Espainia. E, fenomeno berria da, ezta. eta Espainia jartatzen ari dena ere oso interesantea da. Alde batetik, hori egoesta eleitoraletan ere, eh el crevano e, e Olivera duten bi familia politiko nagusien e, hegemonia kolokan agertzen delako ikuste elektoraleetan baina asko ere importanteagoa da nereuztez eh bueno ikustak ikustak dira eh behera nikiola urtebete ziur negoen ziur nengoen e, espainiako historia ezagututa bipartidismoaren galerari eh etorriko e, zitzaiola eh neofastismo baten e, zera, azkundean. Mm -hmm. Egoi, bueno, ez dakit e, dirua, jarriko nuke mai gainean, oi hau dugu da. Eta, bueno, ba, enkuesta elektorale gero egarra ditatea nik ezeketan nondihunko dan, ez enkuesta da? Enkuestak egartzen ari dutena da ezkerreko referentziak ere hor daudela. E, jendea ez dela erotu. Eta jendea, jende, e, jendea, Espainia maia, jendea, jendea, jendea, jendea, eh duela ikusten eh fasizmo berri baten garbia dela, esta. Ora ke estu esanai gauza kondu jungo dien edo arriskurik ez dagoen, esta. Baina erda, indartzen ari den e, referentziak ez dira horiek. Eta hori sekulako, Eta hori da eh mobilizazio soziala e, e, e, eragina, esta. Ba, hor daude, ba, adidez, osasun publikoaren aldeko martxa, ke dago daude Madrid izan da nikuzte referentzia oso potentea azken e, ku kaskotan esan dugu e, zekalte egiten sitzi zigon eh espainiako sindikalgintzaren aulezia, ezta? Baina e, baita ere siboraski momentu honetan, ba kontrakoa esan behar dugu zentsu batean, ezta? Agian ze oportunitate irekitzen ari dira, espainia mailan ere eh halako e, mobilizazio eremoak irekitu direlako, Eta, zentzorretan, e, ziorazki, azkenengo urtean mobilizazioa handiago izan da ez Euskal Herrian, baina, eta hori ere, bagarri esan berra dago eta hori gure edentzuntizuna da. Eta, hori dut, hori zarek, azkenean, e, jendeak e, bilatzen ditura bere referentzia kolektiboak, ez da? eta e, konstruitzen dituela referentzia kolektibo batzuk eta e, e, ez dago da eta eda, ere ere ere ere da, ez dagoela ediratzi eta aukerak ere irekitzen dira da, eta nisen txorretan e, nik uste e, Espainian, Gerezian eta Euskal Herrian e, Dara prozesuarekin e, nik uste nesu bat razlatu behar degula, ez da. E, neurri eundi batean irekitzen ari dira urte hauetan e, borrotukatu e, O, bilatu izan duguen eszenarioa, asta. O sea, bilatu izan duguen eszenarioa neurre batean ematen ari da. eta e, eta modu, bai, bai kontradiktorioan, modu prekarian bai, baina horrela, horrelakoa bai, dira oportunidades, oportunidades ez dira darbiak, ez ben, bueno, eta. Eta elkarrizketarekin amaitzen joan gaite zen, naiko nuke erreskatatu estan dinen bidiotek beste atalzu bat barakidet eta gustatuko saizula etan aspi maratzen du zeinen garrantzitzua den klase kontzientzia eta kasu honetan berak prekareatu baditzen duen klase berri honen kide diren pertsonak gain zuzen ere kontzientzia hori barreratzeak duen garrantzia nabarmentzen du hmm. eta horrela dio milioika pertsonek kontzientzia hartzen dutenean klase baten parte direla soilik orduan elkartu baiteske eta politika berriak lantzen hasi hmm. eta horrekin lotuta haserri e, dagoen talde batek klase batek Eral, Eraldaketarako duen goterea aipatzen du. Hmm. Bai. Azken emarkadetan, e, nik usteet e, akademiatik eta pu, eta edemo e, politikoetik zenbat aldiz, e, azpimarlatu da diskursua, klaseak eta ez existitzen esistitzen, ez da. No, nik ere, ez nuke esango klaseak modu objetiboan eta zeak egit esistitzen diena, baina borroka sozialdean egin edo borroka sindikaldean ditu gidanak ikusten dego, ez e, klasea nola edatzen e, da borrokatan, ez baina fasean eh de repente eguela e, batez konciencia klasea edatzen da inoiz gatazka handi toki batean, enpresa batean edoremo boten sortzen da gatazka ta klase hori ereikite egiten da e, E, identitate kolektiboa ba, sortzen delako, estan. Ta nik uste maila strukturalean edo maila hondian ere, ba nik uste dut eta Espainian hori sortzen e, ari dala modu hori precario kontradiktorio, ba, hori horrela da eta hori ere gertatzen ari da e, gizartearen beste beste eremu askotan, estan. Gu badako esperientzia bat oso kuriosoa da, estan. Nik e, askotan galdetzen diet gure sindikatuko dilegatua edatzen dira. Zergatik, afiliatzen da jendea e, sindikatu batera. Eta denek izatzen dute, ez jendea afiliatzen da, e, interesa duk elako edo e, beharra duk ez da? Bueno, ba, inkeztek eta inkezta oso potenteak garbi adieraztun dute, jendeaz dara afiliatzen giren bat, bere interes edo arazo bat okanean, jendea afiliatzen da giren bat ikusten dunean, bere enpresan, eh, eh, langileen ordezkaria dana, eh, aragitzen dituen baloreak, onak direnean beratza. Jendea, bat egiten du identitate eta etiko batzukin, eta ez eh, eh, epe motzeko beharrearekin. Egia da ere, badago la kopuru bat beharrekin eta antzea ez da. Hau da, eh, badago nik ustez, reinkuestaiek azkenean reflejatzen dutena da, persoanek badukegula e, e, zea politika eraiketzeko eta identitate politiko bat sortzeko balore bat zuen inguruan, gure interesak baino lehenago, da? eta zentzorretan ba, mani guztetan gara ba, e, bat konpartitzen dut, ez da miniek esatzen dut. Mm Horan -hmm. mm -hmm. bestez, e... A, eta, bueno, elkarrezketak inamaitzeko, ya. etzaizkigu falta motiborik darun batean manifestazioetara juteko, Zergatik esango zenioke jendeari larun batean manifara etortzeko? Bueno, ba... E, nik uste daukeun motivazio handiena, izan behar duela e, ikuskontur sindikalitzen dintzat, e, izango dela manifa bat, e, gure aldamenetik eskulsatuak izan diren personen, kin bat egiteko, gu defenditzea gagoaz, programa bat, gehien bat, E, babes soziala behar duten, e, e, duten jaten ditzen ezta. eta horregatik nik usteet e, indar erakusketa bat izan behar duela zapatukoak e, bestelako politika egin ditu zen eta hori alda errekatzikoz. Eus ondo, no, Mila Esker Xabi, zuen. enbora tartea eskaintzea gatik, eta maitzeko Argentinarrek erakutsitako poema bat, erabiliko dugu, talaxe dio, Marchemos, gritemos, protestemos, cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo La rúmbatea ni kusiko de huelkar, Bilbon Bilbon edo iruña Bai. oi se da Ondo izan, ikan hori